Hoofstuk 68 Sirenees' antwoord aan die bode, die aandring van die drie bloeddorstige priesters op goedkering van die offer, die versichtigheid van Sirenees, die gejammer van die 2000 slagoffers. Die eilbodes het echte nog steeds op die bevel van Sirenees ten opzichte van die offers gewag, maar Sirenees het van die wieg opgestaan en met die eilbodes gepraat. Ga na die priesters en kom terug en bring vir my die lys met die aangeweese jongseens en meisies wat geoffer moet word, want ek moet my daarvan oortuig dat die keeses rechtverdig is. Die oude bode het weggehard loop terwyl die storm reeds heeltemaal gaan leed. In die stad aangekom het hulle tot al ontsetting gevind dat die gebou van die priesters in een geweldige pijnhoop verander het, waaronder op drie onderpriesters na, alle ander hoop priesters hulle ondergang gevind het. Die eilbode se daarom dadelijk weer teruggekeer en Sirenius die bericht gebring oor wat daar met die priesters gebeur het. Sirenius, nou volkome oortuig van die korektheid van die uitspraak van die kynkie, het nou nie geweet wat hy moest doen nie en wou die kynkie op niet om raad vra. Maar op daar die oomlik, het ook die drie oorblijvende onderpriesters aangekom. Hulle het nou ook dringend gevra wat daar gedoen moes word, nou dat die nieuwe aardskok alle vrome dienaars van die goede in hulle paleis begrawe het, terwyl hulle al klaar gereed was om die groot offer te bring. Die duisend jongmanne en die duisend meisies het al reeds gereed gestaan vir die groot offer op die plein, waar die seil van Jupiter staan, wat nou nog echter ook totaal vernietig is, moest die offer dadelijk of eers met soonsopgang plaasvind, in elk geval moest die offer deurgaan, om die goede andersins weens die ondankbaarheid en die trouwe van die mense beslis nog baie erger vertoorend sal kon raak. En Sireneus het die 300 priesters geantwoord, Vandag mag die offer in geen geval plaasvind nie, en morgenoogend vroeg met die doodstraf nie voordat ek persoonlik daartoe uh, opdracht gegeet nie. Daarop het die drie onderpriester Serenius verlaat, en hulle self na die plein begeef, waar die arme slagoffers geween en geweeklaag het, en in doodsangst hulle hande tot die goede opgeef, en gebid het, dat hulle gespaar sal mag word. Serenius kon nauweliks die volgende morgen afwacht, want hy het te veel medelij met die angstige slagoffers gehad, wat so'n afgryslike nacht moes deurstaan.